Що вже не доведеться пізнати щастя переможного бою. Обнялися. Ота Орел пильно подивився на хмару, який мав перевести відділ через козачий брід. Хтось плакав, хтось пробував заспівати. Попереду зблискував Збруч, позаду зблискувала звитяжна козацька слава, яка відходила в історію. Здавалось, ще можна було вернутись. Та дороги назад у героїчне минуле вже не було. Хіба що для орла Гальчевського та посвячених одиниці. Коні почали занурюватися у воду. Молодші козаки, підібравши ноги, ніби й не вони залишали батьківщину, риготалися. Більшість похмуро мовчала. Коні, нервуючи, зосереджено пливли. Почувши ґрунт під ногами, вони задоволено зафоркали – і радісно побігли до польського берега. Витоки Священник Успенської церкви, що в Подільському селі Балені, Феофан Люцедарський та псаломщик Андріан Суровецький 14 листопада 1894 року здійснили таїнство хрещення малюка Якова Гольчевського. Що думали Василь Лукович та Мотря Іванівна, батьки новонародженого вертаючи з Балина до свого села Гути-Літинської зі своїм первістком, який з'явився на світ Божий 22 жовтня, якої долі йому бажали? Напевно, бачили його першим помічником у своєму небагатому господарстві і навряд чи сподівалися, що ім'я їхнього сина запеченою кров'ю навіки буде вписане на скрижалях української історії. Що ми знаємо про перші роки життя Якова? Майже нічого, окрім того, що зростав сиротою, бо батько його помер замолоду, залишивши молодій вдові двох хлопчиків – Якова та меншого на два роки Федора. Мотря незабаром знову вийшла заміж за сільського парубка Юхима, який подарував їй ще чотирьох синів – Антося, Йосипа, Петра та Франека. А в 1912 році ще й Ганнусю. Збереглося прошеніє підлітка Якова Гайчевського в училищний совет двокласної вчительської школи села Майдана, Курилівського, від 28 серпня 1908 року. Желая поступить для дальнішого обучення в Куриловську второкласну учительську школу, честь ім'яю покорніше просить Куриловсько-Майданський училищний совет прийняти мене в число учеников первого ділення. Честь ім'яю покорніше просить. Лексика майбутнього героя Виходить, так. А куди врахувати, що учень був примірним і послушним? Справді, за 1911-12 навчальні роки Яків Гальчевський, майбутній легендарний отаман, мав з поведінки лише п'ятірки. Який успіх! Хоча слід визнати, що все ж не вчителі. Якби знали, що Яків на вечорницях потайчі та учням забороненого кобзаря, напевно поставили б за поведінку іншу оцінку. Закон Божий, історії Російської імперії та російську мову Яків знав на 4 та 5, співав на 3. Може тому, що російською мовою, адже свідчення односельчан і товаришів інакші. Всі сходилися на тому, що Яків співав напрочуд гарно. Іспит із гімнастики Яків склав відмінно. Це, здається, єдина оцінка, яка в подальшому далася в знаки. Так і згадуєш травень 1922 року. Атаку під Літенецьким майданом, коли кілька червоних після порограного бою тікали у рятівні корчі. Коні повстанців, тяжко дихаючи, скорочували віддаль. Раптом один втікач різко повернувся – і, як і в'ясно побачив перед собою чорну точку дула, інстинктивно, різко всім корпусом відхилився, і куля пролетіла мимо. Через мить червоний відчув, що таке, коли у спину розряджають парабелу. «Гімнастикою треба з дитинства займатися», – можливо, подумав отаман.